Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Ma'asharat ikha rahimakumullah Kita lanjutkan kembali Kajian kita dari Pembahasan asyaratun nabawiyah دار كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة جلسة من الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى فرجلنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم Setelah ditinggal oleh kakeknya Abdul Mutalib, di mana beliau dalam asuhan pamannya Abu Talib dan pamannya ini Abu Talib sangat menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau terus memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Bahkan setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam Menyeru apa yang telah beliau selu Mendakwahkan manusia Dinul haq Mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat orang-orang Quraisy mereka mencoba untuk mencari-cari jalan untuk menyakiti Rasulullah, Memudaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai kepada tingkatan ancaman pembunuhan. Namun selama Abu Talib, Abu Talib hidup, maka orang-orang Quraisy mereka tidak mampu melakukan hal itu. Mazalat Quraisyun kah, ka Madam Abu Talib, hatta Tufi Abu Talib. Lalu orang-orang Quraisy, mereka takut untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga meninggalnya Abu Talib. Kemudian pada usia 12 tahun, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan perjalanan perdagangan pertamanya bersama dengan pamannya, kena Syam Dan dalam perjalanan itulah terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa belia adalah seorang Rasul yang akan diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi pertemuan Rasulullah alaih salatu wassalam Dan yang bersamanya dengan Seorang rahib Pendeta Bahira Dan dari bahira inilah Dia menyampaikan hal-hal yang menunjukkan bahawa pada diri anak ini yaitu Rasulullah alaih salatu wassalam Nampak Bahawa dia adalah Seorang yang akan menjadi orang yang mulia Yang akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan Dalam sahihul sirah nabawiyah Riwayat Abu Bakar al-Khara'iti Dari jalur Yunus bin Abi Ishaq Dari Abu Bakar bin Abi Musa Dari ayahnya aitu Abu Musa. Radiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Kharaja Abu Talib ila Syam wa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Pada ketika Abu Talib keluar menuju ke negeri Syam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu beliau masih berusia 12 tahun. Fi asyaakh min Quraisy bersama dengan beberapa rombongan, orang-orang tua, para syekh dari kalangan Quraisy. Falamma asharufu 'ala rahib yakni Bahira. Maka tatkala mereka melihat seorang rahib, seorang pendeta dari ahlul kitab, yaitu Bahira. Dan Bahira ini, Sebagian ahli sejarah, mereka menyebutkan bahawa dia bernama Jerjis bin Iskandar, dan dia termasuk di antara pendeta yang mengingkari Musa alaihissalam sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Dan dia beriman Dengan apa yang dibawa oleh Musa Dan apa yang dibawa oleh Isa alaihi Alayhimassalam Akad tetapi Bahira ini Dia menekuni ilmu sihir Dan ilmu nujum Akhirnya dengan sebab inilah dia pun diusir dikeluarkan dari perkumpulan para pendeta, para rohban dan dikucilkan akhirnya dia pun tinggal mengambil tempat tinggal di uh, tempat yang itu adalah merupakan jalur perdagangan di mana orang biasanya berlalu-lang di tempat tersebut pada saat mereka hendak berdagang dari Makkah menuju ke negeri Syam biasanya mereka melewati tempat ini nah di disanalah tinggal bahirah ini dan dia membuat tempat ibadah kuil untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sedikit banyak dia mengetahui tentang tanda-tanda kenabian dan meyakini bahawa akan muncul seorang rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman Inilah yang menyebabkan kemudian bahira ini mengetahui bahawa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu padanya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia akan menjadi seorang yang besar. Maka takkala mereka melihat rahib habawtu fahalurihalahum, maka mereka pun singgah dan mereka pun uh, mengikat kendaraan-kendaraan mereka. Fakaraja ilaihimur rahib, maka pendeta itu pun bahira keluar untuk menemui mereka. Wakanu qabla dalikah yang meruna bih, fala yahruju, ala yaltafidu ilaihim. Padahal sebelumnya setiap kali mereka melewati tempat itu, setiap kali mereka singgah di tempat itu, pendeta ini tidak pernah ya, keluar dan bahkan tidak pernah menoleh kepada mereka. Nah, dibiarkan begitu saja. Namun kala itu ketika mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rahib ini pun keluar. Seakan-akan dia mengetahui bahwa ada sesuatu di antara mereka ini. Qala fa nasalahu wa bihuluna rihalahum hatta ja'a fa nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendeta ini pun turun. Pada saat mereka sedang mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, mengikat kendaraan-kendaraan mereka, maka pendeta ini pun mulai memperhatikan mereka satu persatu, diperhatikan orang per orang, terus dilihat sampai dia melihat seorang anak kecil. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun mengambil tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال maka Bahira ini pun mengatakan hadza sayyidul alamin ini adalah seorang pemimpin seluruh alam dalam riwayat al-Imam al Haqqi, ada tambahan dia mengatakan hadza rasulur rabbil alamin ini adalah rasul utusan dari rabbul alamin Ya ba'atuhu Allahu rahmatan alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala mutuskannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan ini, wahai saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi semenjak kecilnya beliau sudah demikian banyak tanda-tanda yang menunjukkan Bahawa beliau adalah seorang yang mulia, Dan jadi seorang besar. Termasuk di antaranya adalah persaksian dari Bahira ini dan itu dipersaksikan oleh mereka yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antaranya Abu Talib. Ini juga semakin menguatkan bahawa pada hikmatnya Abu Talib mengetahui keponakannya ini adalah seorang Rasul utus Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bait-bait syair yang telah kita sebutkan sebelumnya, dia menunjukkan keyakinannya bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min khair adzjanil bariyati dina merupakan agama yang terbaik, agama yang terpilih. Namun disebabkan karena takutnya dia mendapatkan celahan dari kaumnya. Laulan malam itu, auhazaru masabti. Kalaulah bukan disebabkan karena takutnya celahan, olokan dari kaumnya, maka dia akan meluk islam. Sampai pada akhir hayatnya, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya. Dan enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Faqala lahu asyafun min Quraysh. Maka, para syaykh dari kalangan Quraysh ini pun berkata kepada bahirah ini. Wa ma ilmuka? Apa? Pengetahuanmu? Kok sampai kamu mengatakan bahawa anak ini sayyidul alamin? Rasulur Rabbil Haramain, apa pengetahuan? Apa ilmumu? Fakala, maka berkata rahib ini, Innakum hina ashraftum min al-Aqabah, lam yabqa shajarun illa kharra sajida. Bahwa kalian tadi pada saat kalian muncul, maka tidak terlihat pohon, bebatuan melainkan pohon dan bebuatan itu semuanya tunduk kepadanya. Semuanya tunduk kepadanya dan tanda-tanda ini, Subhanallah diketahui oleh bahira ini. Walayas juduna illa li nabi dan mereka tidak sujud kecuali kepada seorang nabi. Pohon sujud kepadanya, babat pohon sujud kepadanya. Ini tanda bahawa dia adalah seorang nabi. Wah ini Aarifuhu bKaatamin Nubuhati asfal min Qudrofi katifihi dan sesungguhnya aku mengetahui dia. Jadi yani semakin menambah keyakinanku bahawa dia adalah seorang Rasul. Bahwa ada tanda kenabian yang terdapat di bahagian bawah dari tulang bahunya. Di bahagian belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, situ ada tanda dan memang benar demikian. Ya, termasuk di antara yang menunjukkan bahawa beliau ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh Ahlul Kitab. mereka dahulu mengetahui tanda itu ada di bahagian belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya ketika Salman al farisi rahimahullah radhiyallahu taalaanhu mencari Islam. Nah dalam perjalanan Islam beliau demikian panjang sampai beliau berada di Madinah dan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk diantara yang hendak beliau buktikan kebenarannya adalah tanda kenabian yang ada di bahagian tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau melihat itu. Thoma Raja Alfasone alaum taaman. Kemudian Bahira ini pun kembali dan Bahira membuat makanan untuk mereka. Membuat makanan untuk mereka. Ini. Ya, padahal sebelumnya tidak pernah dibuatkan makanan bahkan menoleh pun tidak. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ra'iyatil ibl maka kata Bahira ini datang kepada mereka mendatangi mereka dan ketika itu beliau sedang mengembalakan unta. Beliau sedang mengembalakan unta. Ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala arsilu Kata Bahira, kirimkan makanan ini kepadanya pada anak itu, fa akbala wa ghamama tuntuzillu, maka dia pun datang dalam keadaan awan itu selalu melindungi dia. Ini yani di mana dia berjalan, di situ ada awan. Subhanallah, awan terus menutupinya dari terik matahari. Falam madan min al maka tak kala beliau mendekati kaum. Jadi ketika Rasulullah SAW datang. Dari mengembalakan unta pada saat dia datang, awan melindunginya dari terik matahari. Ketika dia mendekati kaum tersebut, kalunzuru ilehi Haleqoman. Cuma perhatikan dia, di atasnya selalu ada mendung yang menutupinya, awan yang menutupinya. Falam madana min al kawmi wajada hum pat sabakuhu Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kaum tersebut Ya, untuk beristirahat, juga untuk ikut makan, maka beliau mendapati mereka semuanya telah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan naungan di bawah pohon. Jadi Rasulullah ingin mencari naungan di pohon tersebut, tapi semuanya sudah terisi. Tidak ada lagi tempat kecuali tempat yang panas. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat yang asalnya itu bukan naungan di bawah pohon. فَلَمَّا جَلسَ مَالَ في الشَّجَرَةِ عليهِ maka tatkala beliau duduk, maka bayangan dari pohon tersebut itu mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka <tuh>. lagi lagi bahira mengatakan انظر إلى في الشجرة مال Perhatikan itu, bayangan, ya, naungan pohon tersebut. Condong kepadanya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari terik matahari. Maka ini kisah yang menunjukkan bahawa ini merupakan tanda-tanda bahawa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diketahui oleh mereka bahkan Rasulullah ketika itu bersama dengan rombongan Quraisy bersama dengan Abu Talib. Nah, dan dikuatkan lagi dengan bahira dengan tanda-tanda yang sedemikian meyakinkan. Nah. Dan ini adalah riwayat yang di hasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tayib. Jadi dengan kejadian-kejadian itulah Bahira pun mengkhawatirkan jangan sampai bangsa Romawi akan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia pun menasihati untuk dikembalikan anak ini, ya agar kemudian orang-orang Yahudi mereka tidak berbuat kezaliman atau berbuat jahat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan benar demikian ketika mereka pulang Baru saja mereka kembali Tiba-tiba datanglah rombongan orang-orang Yahudi Untuk mencari Rasulullah Atau orang yang akan Disangka bahawa dia akan menjadi seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka melewati jalur Tersebut dan bertemu dengan bahira Nah Kemudian berkata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah Thumma kharaja thaniyan ila syam di tijaratin, lihat Khadijah binti Ikhwa'ilat. Kemudian Rasulullah SAW kali kedua keluar menuju negeri Syam. Adapun pada perjalanan yang kedua ini beliau tidak lagi bersama dengan pamannya dan tidak lagi bersama dengan harta pamannya, namun beliau keluar untuk membawa perdagangan milik Khadijah. Bintu Khuailid radhiyallahu ta'ala anha Khadijah bintu Khuailid yang kita ketahui bahawa beliau adalah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Khadijah bintu Khuailid adalah seorang wanita yang salehah bahkan seorang wanita pilihan yang terbaik di antara wanita-wanita yang terbaik yang ada di dunia ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ini ruzitu hubbaha sesungguhnya telah diberikan padaku rezeki untuk mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha yang selalu menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dalam keadaan takut, ketika awal kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau mengkhawatirkan sesuatu terjadi pada dirinya, maka Khadijah bintu Khawilit inilah yang menenangkan Rasulullah Alaihis Salaat Wasalam sehingga beliau termasuk di antara Wanita terbaik, wanita pilihan di antara hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khairunisa il alamin arba' sebaik-baik so, wanita yang ada di alam ini ada empat: Maryam bintu Imran, Asiya Imra'atu Fir'aun, Khadijah bintu Khawailid, dan Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun hadis ini tidak menunjukkan pembatasan, sebab di sana juga ada kutaman-kutaman yang lain yang dimiliki oleh para wanita, sahlihat, yang lainnya. Termasuk di antaranya adalah Aisyah bintu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama Manakah yang lebih afdal Yang lebih utama Khadijah bin Tukhwailid atau Aisyah Namun Pada hakikatnya Masing-masing dari mereka memiliki keutamaan Keutamaan Khadijah bin Tukhwailid Terdahulunya dia bersama Rasulullah SAW Terdahulunya dia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa-masa yang sulit di awal-awal ketika beliau menyebarkan Islam dan memiliki kuotaman yang banyak sekali dan Aisyah radhiyallahu taala Anha memiliki kuotaman yang lain di antara kuotaman ilmu. Di mana beliau banyak sekali memelihara ilmu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar membawa perdagangan milik Khadijah bintu Khawailid. Jadi harta ini milik Khadijah. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengelolanya dalam istilah syar'ah ini disebut al-mubara'ah. Disebut Al-Mubarabah Dan ini salah satu Model Perdagangan di zaman jahiliyah Yang Dibenarkan di dalam Islam Dahulu sudah Menjadi kebiasaan mereka Lakukan perjalanan perdagangan yang demikian Ada seorang Punya harta menyerahkan pada seorang Yang ingin mengelolanya Maka nah, orang ini pun mengelola Ya Harta tersebut, lalu kemudian keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dengan pemilik modal. Datang Islam dan Islam mentakrir membenarkan cara perdagangan yang demikian. Maaf ulamimah menyarap, ala sabil al bersama dengan. Gulan miliknya Khadijah. Budak milik Khadijah, iaitu Maisarah. Dengan cara Qirat. Nah, Qirat yang kita, yang dimaksud, yang kita sebutkan tadi, iaitu, al mudharabah Nah. Faraha Ma'isarahu ma baharahu min sya'nih. Maka, Maisarah pun, melihat sesuatu yang, Menakjubkan dari keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Naam. Al-Hafidh Muhajjir Rahimahullah Taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Isabah. bahawa saya belum mengetahui ada satu riwayat yang jelas dalam Akif. Ala riwayatun sariha annama israh baqiya ila albidah. Saya tidak mengetahui ada riwayat yang jelas yang menunjukkan bahwa Maisarah masih hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Sehingga dari sini juga tidak diketahui apakah Maisarah sempat menjadi seorang muslim membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. atau tidak Kata Al-Hafidh tidak ada riwayat yang jelas Yang menunjukkan hal tersebut Yang jelas Maisarah Selama dalam perdagangan, perjalanan perdagangannya bersama Rasulullah s.a.w. Melihat hal-hal yang menakjubkan pada diri Nabi s.a.w. Faraja'a fa'akbar bima bimara'ah Maka beliau pun kembali Lalu mengabarkan kepada tuannya Yaitu Khadijah bintu Khwailid apa yang dia saksikan dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faragibat ilayhi ayyat zawwajaha maka mendengarkan cerita dari maisarah itu pun sehingga khadijah binti khuwailid radhiyallahu anha sangat berkeinginan agar rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya lima rajat fi dzalika min alkhair alladhi jama'ahu allah laha disebabkan karena apa yang diharapkan oleh Khadijah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan padanya. Dia mengharapkan itu. Padahal Khadijah ini ya meskipun dia seorang janda yang ketika itu dia telah berumur 40 tahun sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berusia 25 tahun. Perbedaan 15 tahun yang demikian jauh Namun Khadijah Memiliki keutamaan Ya Dari kalangan bangsawan Nah Dan dari kalangan orang yang terpandang Belum lagi dari sisi uh, Kekayaannya Nah Ya Kalau istilahnya orang Jawa itu ya Dari bangsa keraton katanya Darahnya itu darah biru Ya ini yani dari kalangan orang yang terpandang Sudah banyak orang datang ingin melamarnya namun tidak ada satu pun yang diterima oleh Khadijah radhiyallahu taala Namun ketika dia bertemu dengan Rasulullah alaihi wasallam seorang pemuda yang jauh di bawahnya dan melihat keutamaan kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi wasallam kejujurannya dan hal-hal yang diceritakan oleh Maysarah maka ini yang menyebabkan dia sangat berharap Agar Komudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Nampak. Wafuqa, ma'ayyhatur bivali bishar, dan di atas apa yang dibayangkan oleh seorang manusia dari kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan hanya sekedar sebagai seorang yang memiliki kejujuran semata. Sebab orang yang memiliki kejujuran banyak selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampak. Dia bukan hanya sekedar seorang yang memiliki keutamaan, memiliki akhlak yang mulia, namun lebih dari itu. Beliau ternyata menjadi seorang yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Jalla wa Ala memilihnya menjadi seorang rasul dan menjadi khatam an nabiyyin. Fa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lahu 25 sanah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan Rasulullah masih berusia 25 tahun. 25 tahun. Berapa umur Khadijah? Hm, ketika menikah dengan Rasulullah Sallam, berapa umurnya? Ah, huh. tak tahu. Berapa? Belakang Berapa? Kum kum kum kum Berapa umurnya Khadijah? Ngomong apa itu? Yang keras, yang keras. Yang keras. Yang keras supaya yang lain dengar. 25 tahun. Seimbang nung sama Nabi Shallallahu. Jalis, jalis, jalis. Ini orang orang tak perhatian. Kum, kum, anta. Ini ini ini. As-samin. Oh, itu samin juga tu. Ini ini yang di depan yang depan. Ah, ayo. Berapa umur Khadijah? Hah? 40 Rasul umurnya berapa? 25 Perbedaan umurnya berapa tahun? lima belas tahun, Masya Allah. Tadol. Barakallahu Fikri. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang banyak dari pernikahan keduanya. Semua anak yang dimiliki oleh Rasul, sallallahu alaihi Wasallam semuanya dari Khadijah. Kecuali satu, Ibrahim. Ibrahim, radhiyallahu an dari Marya al-Qiftiyah. Adapun yang lainnya dari anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berasal dari Khadijah binti Khuwailid. Adapun yang lainnya dari istri-istri beliau tidak satupun yang menghasilkan. Wa kana wa kana Allah Subhanahu qad Dan adalah Allah Subhanahu menjaga Rasulullah Memeliharanya dari semenjak kecilnya, watharahu minda hasil jahiliyah tiwa min kulli aib dan mensucikan Nabi saw dari kotoran jahiliyah dan dari setiap aib yang ada di zaman jahiliyah. Oleh karena itu di zaman sebelum diutusnya Rasulullah saw, beliau tidak pernah menyembah patung, beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang jorok. Yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Nah, sampai kemudian pada akhir-akhir ketika beliau akan diangkat jadi rasul, maka dijadikan kecintaan pada beliau untuk berkhawatir di gua Hira Sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan yang berikutnya. Wa manahhu kullu kulluqin jabil dan Allah subhanahu wa taala memberikan kepadaNya setiap akhlak yang mulia. Hatta lam yakin yu'arafu baina kaumih illa bil amin sehingga beliau tidaklah dikenal di tengah-tengah kaumnya kecuali dengan julukan al amin orang yang sangat terpercaya orang yang dikenal dengan amanahnya lima syahadu min taharatih wasidu khadiithih wa amanatih karena apa yang mereka saksikan dari kesucian Rasul alaihi salat wasalam dan kejujuran apa yang beliau sampaikan kejujuran tutur katanya dan amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah faedah yang besar sekali di antara faedah yang bisa kita ambil di sini bahwa seorang dai ketika dia mendakwahkan al-haq menyampaikan agama Allah Subhanahu kepada yang lain hendaknya dia menjadi orang yang pertama yang mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dan itu sangat memberikan pengaruh pada dakwahnya. Sebab orang akan melihat oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus dibimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala terjaga dari hal-hal yang buruk ini. Dan ini semuanya adalah merupakan persiapan beliau menjadi seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika beliau menyampaikan agama ini kepada manusia maka mereka menjadikan Rasulullah alaihissalatussalam sebagai uswah sebagai uswatun uswah hasana. sebagai kudwah maka demikian pula seorang da'i sepantasnya dia menjadi orang yang pertama mengamalkan apa yang dia sampaikan agar kemudian orang melihat apa yang diamalkan oleh orang menyampaikan tersebut Mereka melihat dari akhlaknya Mereka melihat dari penangainya Lalu kemudian mereka melihat bahawa Apa yang disampaikan Sejalan dengan perbuatan dan amalannya Namun kalau kemudian seorang da'i Dia menjadi orang pertama menyelisihi perkataannya Apa yang dia sampaikan berbeda dengan apa yang dia perbuat Maka tentu mereka akan meninggalkannya Dan akan menjauh darinya dan tentu mereka akan mengatakan, Kalau dia saja dia tidak melakukan. Bagaimana dia akan menyampaikan pada orang lain sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Kaburamaktan indah Allah. Antakulu ma'ala taf'alun. Baik, sampai di sini ya kawan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tafadzalu hafidhukum allah.